Távozások Másnap reggel egy lovas vágtatott be a kressai udvarházba. A köntöse jobbújjára himzett Liliom, meg a vállándíszelgő királyi címer nagy hatást keltett. Nagyuramnak szólították, és a kresai fivérek a rövid levél elolvasása után, amely haladéktalanul, benszámba rendelte őket, azt hitték, hogy valamely kapitányság parancsnoki tisztségével. Sőt, talán egy királyi tartomány vezetésével akarják megbízni őket. Nincs ebben semmi meglepő, mondta Eliabell úrasszony. Végre eszükbe jutott az a sok érdem és szolgálat, amelyet kétszáz év óta tettünk a királyságnak. Ez a király úgy látszik megértette, hogy hol kell keresnie az értékes embereket. Menjetek, fiaim, öltsétek fel legjobb ruhátokat, és siessetek. Határozottan van még némi igazság az égben, és ez majd megvigasztal bennünket a hugotok okozta szégyenért. Eliebel uraszony rosszul vészelte át nyári betegségét. Elnehezedett, elvesztette hajdani fürgeségét, és eréje csupán cselédje hajszolásában nyilvánult meg. A kisbirtok vezetését átengedte fiainak, de az attól nem lett virágzó. A két fivér tehát útnak erett, fejük becsvágyó reményekkel volt tele. Venszámba érve Pierlova oly erősen zihált, hogy bízvást hihették, ez lesz utolsó utazása. Nagyon fontos dolgokat tudatok kegyelmetekkel, ifjú uraim, fogadta őket Bouvél. Fűszeres borral és édességgel kínálta őket. A két fiú, mint a féle falusi mamlasz, Csak a szék szélére telepedett, És alig merte szájához emelni az ezüst serleget. Ó, ott megy a királyni, élénkült felbuvél, fel buvél, Kihasználja a derűsebb időt, hogy kisé levegőzzék. A két fivér dobogó szívvel nyújtogatta a nyakát, Hogy a zöldes árnyalatú ablaküvegen át Megláthassa a lapsú léptekkel haladó, Bő, fehérköpenyes alakot, akit néhány szolgáló követett, aztán bólogatva néztek egymásra. Látták a királynét. – Ifjú hugukról szeretnék szólani – folytatta buvél. – Hajlandók lennének visszafogadni? Előbb azonban tudniuk kell, hogy a királyné gyermekét táplálta. Ezután a lehető legszűk szavukban elmondott annyit, amennyit a fivéreknek feltétlenül tudniuk kellett. És egy jó hírem is van kegyelmetek számára, tette hozzá. Az az itáliai, aki teherbe ejtette. Nos, Huguk, azt az embert soha többé nem akarja viszont látni. Belátta hibáját és az, hogy egy nemes születésű leány nem alacsonyodhat le odáig, hogy egy Lombard felesége legyen. Bármilyen csinos is a legény, mert tetszetős az urfi, azt meg kell hagyni, és eleven eszül. De végül is csak egy lombard, vágott közbe Buvil úrasszony, aki ez alkalommal jelen volt a beszélgetésem. Egy nemtelen ember, aki nem tartja meg a szavát, amint be is bizonyította. Buvil lehajtotta a fejét. Lám, téged is el kell, hogy árulja a gucsó barátom. Kedves utitársam! Hát úgy végzem majd az életem, hogy mindenkit megtagadok, aki barátsággal viseltetett irántam. Tűnődött. Elhallgatott és a továbbiakat a feleségére bízta. A fivérek kisé bosszankodtak, főleg az idősebb. Csodákat vártak, és végeredményben csak húgukról esett szó. Hát mindig csak általa történik valami az életükben. Csak nem irigyelték. A király dajkája. És olyan magas rangú személyek törődnek a sorsával, mint egy főkamarás. Kéhitte volna? Buvil urasszony fecsegése nem sok időt engedett a tépelődésre. A megtérő bűnös támogatása keresztényi kötelesség, jelentette ki Buvil urasszony. Viselkedjenek derék nemesként. Ki tudja, talán az isteni akarat megnyilvánulása volt, hogy húguk éppen a kellő időben szült. Sajnos nem sok haszonnal, mert a kis király meghalt, de végül is segített rajta. Klemencia királyné hálája jeléül a dajka gyermekkel részére, Évi 50 livre kegydíjat biztosított saját özvegyi járandósága terhére. Ezen kívül adományként most azonnal 300 arany kap. A pénz már elő is volt készítve, egy kövér hímzett tarsolyban. A két kressai fivér csak rosszul leplezte felindulását. Ez az égből pottyant vagyon lehetővé teszi, hogy falat húzassanak, roskatak udvarházuk köré, hogy egész évben terített asztaluk legyen hogy a közeljövőben végre fegyverzetet vásárolhassanak, és néhány jobbágyukat csatlósá léptessék elő, ami az előnyös megjelenés feltétele, ha hadba hívják őket. Majd még hallatnak magukról a harcmezőkön. Jól értsék meg, magyarázta Buvill óraszony, ezek az ajándékok a gyermeket illetik. Ha rosszul bánnak vele, vagy ha szerencsétlenség éri, a jövedelem természetesen megszűnik. A király tejtestvérének lenni ez olyan megkülönböztetéssel jár, amelyet kegyelmetek tisztelni tartoznak. Persze, persze, ezzel egyetértek, mint hogy Mary megbánta bűnét, szólalt meg sietve, de némi dagályossággal a szakállas fivér, és mert bocsánatkérését új magas rangú személyek közvetítik, mint nagy uram és úrasszonyom, ki kell előtte tárni karunkat. A királyné pártfogása eltörli bűnét, és mától kezdve se nemes, se jobbágy, nem erészeljen rajta nevetni jelenlétemben, mert ketté hasítom. És anyánk kérdezte a fiatalabb, vállalom, hogy őt rábeszélem, feleltes Atyánk halála óta én vagyok a család feje, ezt nem szabad elfelejteni. Most pedig esküdjenek meg az evangéliumra, folytatta Búvél órasszony, hogy amit huguk esetleg elmondana arról, amit látott, azt meg nem hallgatják, és tovább nem adják, mert ezek a korona ügyei, amelyeknek titokban kell maradniok. Egyébként huguk semmit nem látott, csak szoktatott. Ennyi az egész. De Mári kissé zavaros fejű és szeret mesélni, ezt már kegyelmeteknek is bebizonyította. Ők menj az evangéliumért. Egyfelől a szentírás, másfelől az acskó arany és a kertben sétáló királyné. A kresai fivérek megesküdtek, hogy az első János király halálára vonatkozó minden dologról hallgatni fognak. Húguk gyermekét megvédelmezik, táplálják és óvják továbbá, bezárják ajtajukat ama férfi előtt, aki már itt elcsábította. Ó, ezt teljes szívünkből fogadjuk! Nem erészeljen többé elén kerülni az az ember, kiáltotta az idősebb fiú. A fiatalabb kevesebb meggyőződést tanúsította hálátlanságban. Akaratlanul is arra gondolt. Mégis guccsónélkül. A továbbiakban is érdeklődni fogunk, hogy hűségesek maradnak-e esküjükhöz, jegyezte meg Buvill úrasszony. Ezután felajánlotta a fivéreknek, hogy azonnal elviszi őket a Klarisszák kolostorához. Ezzel túlságosan is fárasztaná magát, asszonyom, udvariaskodó csándekressai. Mi magunk is oda találunk. Nem, nem, nekem is oda kell mennem. Az apátnő anyánk parancsom nélkül nem engedi távozni Marit. A szakállas arc elkomorult. Zsán gondolkodott. Mi baj van? kérdezte buvél úrasszony. Valami nehézség merült fel? Az, hogy előbb egy összvért szeretnénk vásárolni a hugom számára. Amikor Marit teherben volt, Lóháton utaztatta Neflőtől Párizsig, de most, hogy gazdaggá tette őket, ragaszkodott hozzá, hogy visszatérte méltóság teljes körülmények közepette történjék. Na meg Eliabel úrasszony őszvére is kimúlt már egy hónapja. Ez nem fontos, mondta Bóvél úrasszony, majd mi adunk egyet. Úgy, szólj, hogy nyergeljék fel egyik őszvérünket. Buvél a felvonóhídig kísérte feleségét és a két kressai fivért. Bármár halott lennék, hogy végre ne kelljen hazudoznom és félnem, nézte borzongva a szerencsétlen lesoványodott ember a lumbja vesztett erdőt. Párizs. Végre Párizs, ujjongott Gucsó, amikor áthaladt a Szentzsák kapu alatt. Párizs mogorvai is rideg volt. Az élet, mint általában az újévi ünnepek után, és különösen most, hogy az udvar eltávozott a fővárosból, mintha megállt volna. De a hat hónapi távollét után visszatérői fiú nem látta a tetőkre akaszkodó kötcsíkokat, sem a ritkán felbukkanó didergőjárók előket. Számára a város arca most csupán napfény és reménység volt. Mert ez a végre Párizs, amit úgy ismételgetett, Mint a világ legboldogabb talált, tulajdonképpen azt jelentette, Végre, újra látom már itt. Guccio bélelt köntöst és teveszőrből készült, eső ellenvédő körgallért viselt. Övét a pápai pénzverdében vert aranyakkal degeszre tömött tarsoly húzta le, És fején a tarkónál feltűrt, és a homloka felett hosszú, Csörben végződő, kecses, vörös nemesz kalap pompázott. Senki nem öltözhetett volna csinosabban, hogy tetszést arasson. És senki nem érezhetett nála nagyobb életörömet. A lombardok utcájában nagybátyja házának udvarán szinte kiugrott a nyerekből, és a mársei baleset óta még most is kisé merev lábával sem törődve, sietett talomai karjába. Drága bátyám, jó nagy bátyám! Látta a fiamat? Hogy van? És Mári hogy érzi magát? Mit mondott kegyelmednek? Mikorra vár engem? Toromei szótlanul nyújtotta át Marida kresai levelét. Gucsó kétszer, háromszor is végigolvasta. Midőn e szavakhoz ért. Tudja meg, nagyon meggyűlöltem a bűnöm, és szóha nem akarom viszont látni, szégyenem okozóját. Bocsánatot akarok nyerni, egy alázatért. Felkiáltott. Ez nem igaz, ez nem lehet igaz, ezt nem ő írta. Nem az ő írása? kérdezte Tolomei. De igen. A bankár az unoka vállára tette a kezét. Ha tudtam volna, idejében értesítlek, mondotta, de a levelet csak tegnap előtt kaptam meg, miután felkerestem buvélt. Guccio izzó, merev tekintettel, összeszorított foggal meret rá, de valójában nem is hallotta nagybátja szavait. Megkérdezte merre van a kolostor. Szán már szelkülváros? Oda megyek, jelentette ki. Lovát kérte, amelyet éppen, hogy lecsutakoltak. Se nem látott, se nem hallott, amíg be nem csengetett a Klarisszák kolostorának kapuján. Közölték vele, hogy is kisasszony előző nap távozott, két nemes ember vitte el, aki közül az egyik szakát viselt. Gucsó hiába mutatta fel a pápa pecsétjét, hiába hangoskodott, hiába csinált botrány, Ennél többet nem sikerült megtudnia. Az apátnőt, az apátnő anyát akarom látni, kiáltozta. A kolostor küszöbét férfi nem lépheti át. Végül már azzal fenyegették, hogy hívják az őrséget. Magából kikelten, elszürkült arccal, feldúltan tért vissza Gocsó a Lombardok utcájába. A fivérei, a koldus fivérei vitték vissza. Közöltet a lomaival. Ó, túl sokáig voltam távol. Szép kis esküt fogadott, még hat hónapig sem tartott. A regényekben azt állítják, hogy a nemes hölgyek tíz évig is vártak a keresztes hadjáratban harcoló lovagjukra. De egy Lombardra nem várt senki. Mert erről van szó, bácsikám, és semmi másról. Olvassa csak újra a levél kifejezéseit. Csupa sértés, csupa megvetés, mert arra kényszeríthették, hogy ne akarjon viszont látni, de arra nem, hogy így az arcomba vágjon. Végül is, bácsikám, mi gazdagok vagyunk, sok-sok ezer forinta a vagyonunk, a legelőkelőbb bárók rimánkodnak, hogy fizessük ki adósságaikat. Maga a pápa is a tanácsom kérte, és bizalmasként bánt velem a konklávé egész ideje alatt. És lám, ezek a falusi éhenkórászok az arcomba köpnek, bárkastélyük magasából. Holott ezt a házat egy válmozdulattal összedönthetném. Elegendő volt a -e két koldus megjelenése, hogy húguk már is megtagadjon. Mennyire csalódik az ember, ha elhiszi egy leánynak, hogy különb mint a rokonai. Gucsó bánata! Hamar haraggá vált, és büszkesége megvédte őt a kétségbeeséstől. Már nem szeretett, de továbbra is szenvedett. Nem értem, tépelődött szomorú talomai. Mári oly szerető szívű volt, és oly boldog, hogy hozzád tartozik. Soha nem hittem volna. Most már sejtem, hogy Buvil miért volt, oly zavart a minap. Bizonyára tudott valamit, de a máritól kapott levele, nem értem. Akarod, hogy ismét felkeressem Buvélt? Nem akarok semmit, többé már nem akarok semmit, kiáltotta bucsó. Túl sokat alkalmatlankodtam a földi hatalmasoknak, hogy ezzel a csalfa cédával törődjenek. Magától a pápától kértem védelmet számára. Azt mondott szerető szívű, amíg azt hitte, hogy ővéi eltaszították, addig hízelget neked. Mert csak benned látta támaszát, pedig összeházasodtuk. Mert türelmetlenül vágyott rá, hogy odaadja magát, de csak is a pap áldásával. Azt mondtad, hogy öt napot töltött Klemencia királyné mellett, mint Dajka. Nos, megszédült, fejébe szállt a dicsőség, és az a beosztás, amelyet bármelyik komorna betölthetett volna. Én is a királyné mellett voltam. De én másképp segítettem rajta. A vihar tombolása közepette tementettem meg. Gondolatai rendezetlenül csapongtak, Dühében, összefüggéstelenül beszélt, És amíg Santa lábát húzva fel alá járkált a szobában, Vagy negyed mérföldet is gyalogolt. Talán ha megkérnéd a királynét. Sem a királynét, sem mást. Már így csak térjen vissza sáros tanyájára ahol bokáig gázol az ember a trágyalében. Nyilván majd találnak számára férjet, az éhenkórász fivéreihez hasonló derékférfiút, valamilyen szőrös és mosdatlan lovagot, aki aztán csinál neki néhány gyermeket. Ha itt csúszna a lábam előtt, akkor sem kellene többé, érted? Akkor sem. Azt hiszem, ha most belépne az ajtón, másképp beszélnél, vetette ellen szelíden Tolomei. Gucsó elsápadt, és tenyerével elfette szemét. Szép márém. Újra látta őt a neflői szobában, maga mellett, és sötét szemében ismét felfedezte az aranypettyeket. Hogyan is lehet ilyen szemmel ekkora árulást leplezni? Elmegyek, nagybátyám! Hová? Visszatérsz Avignonba? Szép kis alaknak tartanának ott. Mindenkinek bejelentettem, hogy asszonyjal térek vissza, és agyba főbe a feleségem. Maga a szent atya kezdene elsőnek kérdezősködni. Bokacso említette a múltkor, hogy a peruczik valószínűleg adják az adószedést a karkasszonyi királyi tartományban. Nem, sem karkasszonyi, sem Avignon. Természetesen pár sem, bólogatott bánatosan, Tolomei. Élete alkonyán a legönzőbb embernél is bekövetkezik egy-egy pillanat, amikor belefárad, hogy csak saját hasznára munkálkodjék. A bankár egy csinos unokahúgra, egy boldog családra számított házában, és most hirtelen rádöbbent, hogy reményei szerte foszlottak, és hosszú, magányos öregség áll előtte. Nem, el akarok menni innen, felelte Gucso. Elegem van Franciaországból. Ez a királyság a mi zsírunkon hízik, de lenéz bennünket, mert itáliaiak vagyunk. Mit kaptam én Franciaországtól, ha szabad kérdeznem? Sántaságot, négy hónapi kórházat, hat hetet egy templomba, és végezetül ezt. Tudhattam volna, hogy ez az ország egy fabatkát sem ér számomra. Emlékesd csak vissza, érkezésem másnapján csak nem fellögtem az utcán szép fülöp királyt. Már ez sem volt kedvező előjel. Nem beszélve a tengeri utakról, amikor két ízben is csak nem oda és arról az időről, amikor apró pénzt számoltam a neflői jobbágyoknak, mert azt hittem, szerelmes vagyok. Azért mégis maradt néhány szép emléket, jegyezte meg Tolomei. Ugyan, az én koromban az embernek nincs szüksége emlékekre. Haza akarok menni az én városomba, Szienába, ahol van elég csinos leány, a világ legszebbjei, amint mondják, akiknek elmondom, hogy szienai vagyok. Minden esetre nem olyan hitványak, mint az itteniek. Atyám azért küldött hozzád, hogy tanuljak. Nos, azt hiszem, éppen eleget tanultam. Talomely kinyitotta bal szemét, tekintete kisé elhomályosult a szemhéj alatt. Talán igazad van, mondotta. Ha távol leszel, nyilván gyorsabban megvigasztalodsz. De ne sajnálj semmit, Elő Előtanulmánynak ez sem volt rossz. Éltél? Utaztál, megismerted az egyszerű nép nyomorát, és felfedezted a nagyok gyengeségeit. Eljutottál a négy legnagyobb udvar, a Párizsi, a Londoni, a Nápói és az Avignoni udvar közelébe, amelyek uralkodnak Európán. Nem sok emberrel fordult elő, hogy egy konklávéba zárják. Belefáradtál az üzletbe. Most átadom a néked járó részt, és ez egész csinos összeg. A szerelem miatt elkövettél néhány ostobaságot. Egy fattyút hagysz magad után, de ez mindenkivel megesik, aki sokat utazik. És csak húszesztendős vagy. Mikor akarsz indulni? Holnap, Spinello bácsikám, ha megengedi holnap. De visszajövök. Tette hozzá indulatosan Gucsó. remélem is, fiam, csak nem hagyod nagybátyádat úgy meghalni, Hogy ne láthasson még egyszer. Egy napon visszatérek, és elrabolom a gyermekem, Mert végül is épp annyira az enyém, mint a kressai családé. Miért engedném át nekik, hogy úgy neveljék fel istálójukban akár egy korcs kutyát? Elviszem, érted? És ez lesz Mari büntetése. Tudod ugye, hogy mondják hazánkban. Toszkán bosszú. Szavait a földszintről felhallatszó, erős lárma szakított a félbe. A favázas ház alapjaiban rendült meg, mintha egy tucat, nehéz telhető kocsi dübörgött volna végig az udvaron. Ajtók csapódtak. Ó, uh, ez biztos Robert. Aztán. A nagybácsi és unoka a csiga lépcsőhő sietett, amely megtelt lármával. Egy férfi hang mennydörgött. Bankár, merre vagy bankár? Pénzre van szükségem. És a lépcső tetején felmagaslott Robert D'Artoa alakja. Jól nézd meg, bankár barátom, most jöttem a börtönből, kiáltotta. Hitted volna-e valaha? Az én szelíd, mézes szavú, rövidlátó rokonom, akarom mondani a király, mert azt hiszem, az lett belőle. Végül is ráeszmelt, hogy még mindig ott penészedek abban a dutjiban, ahová vedugott. És a szeretetreméltó fiú visszaadta a szabadságomat. Isten nagy uram, köszöntötte tolomei, minden lelkesedés nélkül és a korláton áthajolva lenézett, mert nem hitte, hogy csak ugyan egyetlen ember kavarja ezt a hatalmas vihart. Datoá lehajtotta a fejét, hogy belene verje a szemöldök fába, és amikor belépett a bankár dolgozó szobájába, egyenesen a tükör elé lépett. Ó, hiszen olyan az arcom akára halotté, markolt kétfelül a pofazacskójába. De valljuk be! Hogy ennél kevesebb is elég, hogy elsorvadjon az ember. Képzeld csak, hét héten át, csak egy nyíláson átnézni a napot. És azt a nyílást is rácsborítja, olyan vastag vasrudakból, akár egy szamár furkója. Naponta kétszer egy kis híglötty, amit még le sem nyel az ember, már is olyan, mint a hasmenés. Szerencsére Lormé megtalálta a módját, hogy becsempészen némi élelmet. Mert anélkül már nem is lennék életben. De a nyoszolja sem volt külön bakosznál. Királyi véremre való tekintettel ágyat kaptam, De ki kellett törnöm a fáját, Hogy kinyújthassam a lábam. Türelem, mindezért még számolunk a kedves rokonnal. Valójában Robert egy unciát sem fogyott, És a rabság sem ártott meg robosztus erejének. Ha színe kevésbé volt is viruló, kova szürke szeme gonoszabbul csillogott, mint valaha. Szép kis szabadságot adományoztak nekem. Nagy uram, immáron szabad, utánozta a sattelé kapitányát az óriást. De, de Páristól húsz mérföldnél messzebb nem távolodhat el. De a királyi törvényszolgáknak be kell jelenteni a tartózkodási helyét. De évrő kapitányságát értesítenie kell, ha birtokaira indul. Más szóval, maradj csak itt, Robert, ródd az utcákat a leskelődő őrség szemel Vagy menj és egy meg koncsban. De egy lépést sem Artoá felé, egy lépést sem Reims felé. Főképp pedig a koronázáson nem kérnek belőled mert ott bizony még eldalolhatnál egy olyan zsoltárt, amely nem minden fülnek hangzana kellemesen. Mondhatom, jól megválasztották a napot, hogy kiengedjenek. Se korán, se későn. Az egész udvar eltávozott. Üres a palota, üres a valoáház. Alaposan itt hagyott engem ez a rokon. Most itt állok egy halott városban. Még csak egy fitying sincs az erszényemben, hogy este megvacsorázhassam, és valami leányt felcsípjek, hogy szerelmi gerjedelmem lehűtsem vele. Mert, látod, bankár, hét-hét. Nem, ezt te nem értheted, az ilyesmi téged már alig ha izgat. Megjegyzem, épp eleget kurválkodta már toában, hogy egy kis időre nyugton maradjak, és ott most jó néhány kis van útban, akik soha nem fogják megtudni, hogy Fülöpágost leszármazottjai. De egy fura állapítottam meg, amit a doktoroknak meg a filozófusoknak ezeknek a patkányoknak bővebben kellene tanulmányozniuk. Miért van a férfi embernek olyan tagja, amelynek minél több munkát adunk, annál többet követel. Harsányan felnevetett. Lezöttyent az egyik töltyfa karosszékbe, amely nagyot recsent alatta, és úgy tűnt, ekkor hirtelen észrevette Gucsót. – Hát, kegyelmet, kedveském, hogyan áll szerelem dolgában? – kérdezte, de az ő szájából ez csupán annyit jelentett, hogy jó napot. – Szerelem, hát arról beszélhetnénk, nagy uram – felelte Gucsó elégedetlenül hogy ez az üvénél is féktelenebb tombolás szakította az ő heveskedését. Toromai egy grimasszal jelezte Ártoá hogy ezt a témát most nem ajánlatos feszeketni. – No csak! – kiáltottad Ártoá szokásos tapintatával. – Faképnél hagyta valamelyik szépség? – Közölje velem gyorsan a címét, majd utána szaladok. – Ej, ne vágjon hát ilyen gyászos képet! Elvégre minden nő szajha. Ó, nagy uram, bizony mindaz. No, látja, akkor hát inkább igazi szajhával hancúrozzunk. Bankár, nekem pénz kell. Száz livr. Unoka pedig magammal viszem vacsorázni, hogy sötét gondolataitól megszabadítsam. Száz livr. Igen, tudom, tudom, már sokkal tartozom, és kegyelmed most azt hiszi, hogy soha nem fogok fizetni. Nincs igaza. Hamarosan, hatalmasabbnak látja majd Robert D'Artoát, mint valaha. Fülöp akár az orráig húzhatja a koronát, én akkor is lerántom a fejéről. Mert elárulok neked valamit, ami többet ér, mint száz livr, és ami majd segítségedre lesz a jövőben. Hogy jobban megnézd, kinek adsz kölcsönt. Mivel is büntetik a királygyilkosságot? Akasztással? Lefejezéssel, ne felnégyeléssel? Nem sokára kellemes látványnak lesztek szemtanúi, amikor kövér Máó nénémet, pucéran akár egy lotyót, négy ló szaggatja négy felé, és belei a porban tekeregnek. De veje, az a borz is ott lesz mellette. Csak az a kár, hogy kétszer nem lehet kivégezni valakit, mert ők, a gonosz tévők, kettőt öltek meg. Amíg a sattaléban ültem, hallgattam, nehogy az éjszakán véremet vegyék, akár egy disznónak. De mindenről sikerült híreket kapnom. Lormé, mindig az én lormém, ó, a derék emberi! Figyeljetek rám! Hét heti, kényszerű némasság után ez a rettenthetetlen, fecsegül, most kárpótolta magát, és csak azért vett időnként lélegzetet, hogy újult erővel folytathassa. Jól figyeljetek, ismételte meg. 1. Lajos király elkopozza Mau ártóái birtokait, ahol híveim tüzeskednek. Mire Máó tüstént megmérgezteti a királyt? 2. Mau, hogy fedezze magát, a régenségre fülöpött támogatja Valóá ellenében, holott az utóbbi kész jogaimat védelmezni. 3. Fülöp elfogadtatja örökösödési szabályzatát, amely kizárja ugyan a francia trón örökléséből az asszonyokat, de nem zárja ki a hűbéri birtokok örökléséből. Négy. Fülöp elismert régensként hadat indít ellenem, hogy kiszorítson Ártóából, amelyet már csak nem teljes egészében visszafoglaltam. De mert Klemencia királyné szülni fog, ők szabad kezet akarnak. Engem tehát bebörtönöznek. 5. A királyné fiút hoz a világra. A hiba a számításban. Bezárják Venszant, eldugják a gyermeket a bárók elől. Azt mondják, hogy nem életképes. Összeszűrik a levet egy bábával vagy egy dajkával, akit megfélemlítenek vagy megfizetnek, és meggyilkolnak egy második királyt is. Ezután Reimsbe sietnek, Megkoronáztatni magukat. Íme, barátaim, így lehet koronát szerezni, És mindes csak azért tették, Hogy ne kelljen visszaadniuk grófságomat. A dajka szóra Tolomei és Gucsó Nyugtalan pillantást váltott. Ezekről a dolgokról mindenki tud, Fejezte be dártoa, De bizonyítékok hiány, senki nem meri Nyíltan hangoztatni. Csak hogy nekem van bizonyítékom, mert majd előállítok egy bizonyos hölgyet, aki a mérget szállította. Aztán spanyol csizmámban kisé meg kell facsarni Beatrice de Hirsont, aki ebben a szép játékban az ördög szajhája volt. Ideje, hogy végére járjunk az ügynek, ha nem akarunk minnyájan hasonló sorsra jutni. Ötven livr, nagy uram! Ötven tudok adni kegyelmességednek. Fösvény! Csak ennyit tehetek. Legyen, akkor tehát még ötvennel tartozol. Máó majd mindent megfizet, kamatos túl. Gucsó! fordult Tolomei az unoka öcséhez. Gyere, segíts kiszámolni nagy uram számára az ötven livrt. Mindketten átmentek a szomszédos helyiségbe. Hiszi-e, bácsikám, hogy amit mondott, abban van némi igazság? Nem tudom, fiam, nem tudom, de azt hiszem határozottan igazad van, ha elmégy innen. Nem jó túlságosan beleavatkozni az ilyen rossz szagú ügyekbe. Bovél furcsa modora, Mári váratlan szökése. Persze nem lehet készpénznek venni minden szavát ennek a dühöngőnek, de gyakran megfigyeltem, hogy nem jár messze az igazságtól, ha a tettekről van szó. Mestere az ilyesminek, és messziről megszimatolja a bűnt. Emlékes csak a hercegasszonyok házasság törésére. Azt is ő fedezte fel, és elmondta nekünk. A te marid ingatta kétkedőn kövér kezét a bankár. Talán nem is olyan naív, és nem is olyan őszinte, ami ennek látszott. Itt nyilván valami titoklappang. Áruló levele után minden hihető róla, felelte Gucsó, akinek gondolatai egyszerre húszféle irányban kalandoztak. Ne higgy semmit, ne keres semmit, indulj, ez jó tanács. Amikor Dártoán nagyúr készhez kapta az ötven livrt, ragaszkodott az ötlethez, hogy Gucsó is vegye részt a kiszabadulása örömére rendezendő kis ünnepségem. Társra volt szüksége, és inkább még a lovával is eliszogatott volna, sem hogy magára maradjon. Annyira erőszakoskodott, hogy Tonomei végül is odasukta unoka öcsének. Menj hát, nehogy megsértődjön! De tartsd a nyelved. Így hát Guccsó ezt a szomorú napot egy lebújban végezte, ahol a tulajdonos rendszeresen lefizette az éjszakai őrjárat tisztjeit hogy némi bordéi üzlettel is foglalkozhasson. Egyébként minden ott elhangzott szót tovább a törvényszolgáknak. Dártoán a óra legjobb oldaláról mutatkozott be. Telhetetlen volt az ivásban, bámulatra méltó az evésben, nagyhangú, trágár és kicsordulóan gyengéd ifjú cimborájával. Időnként felfelhajtotta a leányok szoknyáját, hogy mindenkivel megismertesse Mao igazi arculatát. A vetelkedésre kényszerített gucsó nem nagyon bírta a bor. Csillogó szemmel, összekuszált hajjal, tétován hadonászva kiáltozott. Én is tudok egy némely dolgot, ó, ha beszélni akarnék. Beszélj hát, beszélj! De Gucsóban részegsége mélyén is maradt még némi szikrája az óvatosságnak. A pápa dadogta. Ó, sok mindent tudok a pápáról. Váratlanul elsírta magát. Könnyeit az egyik örömleány hajzatába potyogtatta, akit aztán pofon vert, mert benne látta minden asszonyi árulás képét. De majd visszajövök, és elrabolom. Kit? A pápát? Nem, a gyermekét. Az estjén mindinkább összekuszálódott, a tekintetek bizonytalanokká váltak, és a bordé gazda kerítette leányokon már alig volt ruha, amikor Lormé odalépett Robert és a füléhez hajolt. Egy ember van oda aki utánunk leskelődik. Öld meg, felelte könnyedén az óriás. Igenis, nagy uram. Bovil uraszony ímódon módon vesztette el egyik inasát, akit az ifjú itáliai nyomába küldött. Gucsó soha nem fogja megtudni, hogy Mari súlyos áldozata révén alig, hanem megmentette attól, hogy hassal felfelé végezze a szajna hullámain. Később egy gyanús nyoszóján a pofonvágott leány kebléhez tapadva, aki nagyon is megértőnek mutatkozott a férfi bánatok iránt, Gucsó továbbra is már szidalmazta, és amikor a megvásárolható testet tapogatta, azt hitte, hogy ezzel bosszút áll rajta. Igazad van, én sem szeretem az asszonyokat, mind csalfa, vigasztalta a szajha, akinek arcára Gucsó soha többé nem emlékezett vissza. Másnap szemére húzott kalappal, ernyed tagokkal, émeigő testelés és lélekkel vágott neki Gucsó, az Itáliába vezető útnak. Nagybátya által aláírt váltók formájában csinos kis vagyonkát vitt magával, a maga kezelte ügyletek két évi haszon rész részesedését. Ugyancsak ezen a napon 5. fülöp király és felesége Johanna, valamint Mao grófnő minden házanépével együtt megérkezett Reimsbe. A kressai udvarház kapuja már bezárult a szép Mari mögött, aki vigasztalanul él majd ott, egy soha véget nem érő télben. És kisfattyúként ott növekszik majd Franciaország királya. A sáros udvaron, a kacsák között teszi meg majd első lépéseit. A Moldra partján, a sárga réten fog hemperegni, ahol Mari valahányszor arra visz az útja, mindig újraéli rövid és tragikus szerelmét. Esküjét megtartja, mind a guccsónak, mind a királyságnak fogadott esküt. A titkot megőrzi, minden titkot egészen halálos átjáig. De gyónása majd egy napon felkavarja egész Európát.